fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla fi ad-din a'azakum Allahu wa rahimani wa rahimakumullah masih kita lanjutkan kajian kitab al-aqidah al raziyain dari aqidah Ahlu sunnah wal jamaah yang diringkas oleh dua imam yang dua duanya dari negeri Sehingga nisbahnya al-razi. Abu fa'atim al-razi. Dan Abu zu'ah al-razi. Rahimahum Allah. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan masih pada ucapan beliau. Al-jannatu haq. Wal-naru haq. wahuma makhlukatani. La ta'fniyani abada. Kata beliau dan juga ahlu sunnah wal-jamaah mengimani. Bahawa surga dan neraka adalah haq. Dan kedua-duanya sudah diciptakan sekarang Sampai pada syarahnya Penjelasannya Yaitu ucapan Syekh Taala. Adapun jannah Sawabun li awliya'ihi Adapun surga Allah ciptakan untuk wali-walinya Hamba-hambanya yang dicintainya Allah Taala, Innaaladin amanu amal salihat, kahat lahum jannahul firdausi nuzulah. Khalidina fiha, laiabgun anha hiwala. Kata Allah dalam surah Al-Kahfi, Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka Jannatul firdausi Nuzula tempat tinggal mereka adalah dalam surga firdaus khalidina <fieha> mereka kekal di dalamnya la mereka enggak akan mencari yang lain selain itu juga ayat Allah subhanahu wa taala dalam surat An-Naba in <inna> lilmuttaqin mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'ib atraba wa kasan bihaqa لا semaun di dalamnya lagu atau tidak damba. Jaza' amil Rabbika ta'adhih hasabah. Rabbil sabaat wal aadh, dan antara mereka. Allah bersungguh-sungguh bagi orang yang beriman ada mahfaza, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada balasan yang sangat mulia. Hada Wa a'naba Kebun-kebun yang indah Dan a'naba Dan buah-buah anggur Wa kawa'iba acraba Dan juga Gadis-gadis belia Yang disebutkan kawa'ib Artinya mata kaki yang baru tumbuh Atau yang baru muncul Wa ka'san dihaqo Dan juga gelas-gelas Yang penuh dengan minuman mereka di sana tidak mendengarkan kalimat lagun. Dan tidak pula mendengarkan kalimat dusta. Jaza'an min Rabbika. Ini pahala balasan dari Rabbu. Ata'an hisaba. Pemberian Allah SWT yang tak terhingga. Ila akhiril ayah. Ikhwan Ibn Azza wa Samaul ayat ayat itu menghabarkan tentang jannah bagi mukminin sadiqin, al-ladina ya'maluna salihad. yaitu mereka-mereka beramal dengan amalan salih maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat-ayat tadi tentang orang muttaqin wal'amilin lissalihan biljannah Allah menjanjikan bagi orang beriman dan beramal salih dengan surga wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin Arduhas samawatu wal-ard U'idjat lil-muttaqin Kata Allah Dalam surah Ali Imran ayat 133 Wasari'u Dan bersegeralah kalian Ila maghfiratin Kepada ampunan Allah Mir Rabbikum dari Rab kalian Wajannah Dan kepada surga Arduhas samawatu wal-ard Yang luasnya seluas langit dan bumi ini juga perintah Dari Allah SWT Untuk bersegera ke dalam surga Berlomba lomba mendapatkan Mangfirah, ampunan dari Allah Dan berlomba lomba mendapatkan jannah Dari Allah SWT Dengan demikian Kewajiban kita kaum ke muslimin Terhadap surga Ada dua, pertama mengimani Keberadaannya Mengimani wujudnya Bahawa benar-benar sudah diciptakan oleh Allah Dan dipersiapkan untuk orang yang taqwa dan yang kedua Kewajiban untuk berharap Dan kewajiban untuk bersegera Berlomba-lomba mendapatkan jannah Sehingga mereka yang mengingkari surga Maka mereka kafir mengingkari ayat-ayat Allah Yang bukan satu, bukan dua, bukan tiga Sekian puluh ayat berbicara tentang surga Demikian pula orang yang mengingkari Sudah diciptakan sekarang Mereka menyatakan ada Tapi nanti diciptakannya bukan sekarang Ini ahlul bid'ah Ahlul ahwa. Yang mereka menolak sekian banyak hadis yang menunjukkan bahawa surga sudah diciptakan sekarang. Yang ketiga. Ada orang yang beriman keberadaannya. Beriman juga sudah diciptakan. Masya Allah. Tetapi kata mereka, saya tidak ingin surga. Ini juga kesesatan. Ahlul bid'ah, ahlul akhwa. Orang ekstrem yang sok ikhlas. Saya tidak berkata mereka mukhlusin. Tapi dia menyatakan mereka sok ikhlas, bukan orang ikhlas. Saya ikhlas beribadah kepada Allah, bukan karena pengen surga. Ini bukan ikhlas, tapi sok ikhlas. Mengapa? Karena yang paling ikhlas adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berharap jannah dan selalu menyatakan rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami ingin kesenangan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kami ingin sahaja tuduhnya, sahaja terakhir dan sekian banyak Rasulullah Sallam berdoa meminta jannah. Maka Quran ini naazok dua perkara dalam masalah surga hendaklah mengimani keberadaannya dan bahwasannya dia sudah diciptakan dan kedua wajib kita untuk mengharapkan surga. Karena Allah suruh wasariu dalam ayat ini tadi dan bersegeralah kata Allah. Bahkan di dalam ayat lain. Allah katakan wafidalik kafal yata na fasil mutanafisun wafidalik dan untuk masalah itu hendaklah mereka bersaing berlomba-lomba untuk mendapatkan jannah sedangkan sebaliknya neraka walnaru iqaun li ahlim asyiyat Adapun neraka adalah balasan bagi ahli asyiyat ahli asyiyat Tentunya di dalamnya adalah orang-orang kafir termasuk di dalamnya. Allah persiapkan bagi mereka-mereka para pendosa. Dan tentunya para pendosa yang paling besar adalah orang-orang kafir. Wa qala ta'ala. Allah berfirman. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wa nas wal hijara. Alayha malaikatun ghiladun shidadun la Allah. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. Dalam surat Tahrim, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wahai orang yang beriman, قُوْنْ فُسَاقُمْ. Jagalah diri diri kalian, wahai ahli dan keluarga kalian dari api wa terakah, وَقُوْدُهَا wal hijara yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatut ghiladush jihad, di sana ada malaikat-malaikat yang bengis, yang keras, kejam. La ya'sunallah, mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Enggak bisa diajak curang, enggak bisa disogok, enggak bisa di Nah, bisa. Selalu melaksanakan perintah Allah Swt. Demikian pula Allah berfirman tentang mereka mereka yang menentang Quran atau mendustakan al-Quran liman yuqadibu bil Quran Allah katakan wah In kuntum firayin mimmah nazzalna 'ala 'abdina faatu bi suratin Kalau kalian ragu terhadap al-Quran ini yang kami turunkan. Atas hambaku, waktu datangkan bisurah satu surat saja yang seperti ini. Wadawu shohaja silakan panggil semua sekutu-sekutu kalian selain Allah. In kuntum sajadkin. Kalau kalian memang benar-benar jujur, fa'in ta'falu. Kalau kalian tidak melakukannya, walantafalu dan kalian memang gak akan bisa melakukannya. Fataku nar maka takutlah pada api neraka fatakunnar takutlah pada api neraka yang وقودها الناس والحجاره yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu diعدة للكافرين dipersiapkan untuk orang-orang kafir kewajiban kita tentang berita yang Allah beritakan tentang neraka juga dua pertama mengimani keberadaan neraka dan sudah diciptakan sekarang dipersiapkan untuk orang-orang yang pendosa dan orang-orang kafir. Dan kemudian yang kedua, Hendaklah kita takut. Fattaqun nar. Kalimat fattaqu dari kalang dari kata ittaqu. Kalimat perintah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, takutlah. Maka kembali kepada mereka-mereka tadi golongan sufi yang sok ikhlas mereka sesungguhnya menyelisihi perintah Allah ini Allah katakan takutlah Mereka berkata aku beribadah bukan karena takut neraka Aku beribadah bukan karena pengen surga Aku beribadah karena cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanyakan padaku apakah engkau pengen surga Aku katakan tidak, aku tidak pengen surga Kalau dikatakan apakah kamu takut neraka Saya tidak takut neraka Saya ingin engkau ridho ya Allah Kalau aku ditanya mau masuk surga atau masuk neraka Kata mereka Aku akan jawab, ya Rabb, aku mahu apa yang Kau ridhai. Kalau Kau ridhai neraka, enggak apa-apa neraka. Astagfirullah, ini apa? Ini aliran apa yang seperti ini? Allah perintahkan untuk pengin surga dan Allah perintahkan untuk takut neraka. Surga Allah katakan wa shari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna. Bersegeralah ke dalam jannah, warju rahmat rabbik. Harapkanlah rahmat dari Rabbmu. Oleh demikian, falyatanafasil mutanafisun, untuk itulah hendaklah mereka bersaing, berlomba-lomba. Dan neraka, Allah katakan fattaqun nar, fattaqun nar. Dan Nabi berdiri di mimbar menyatakan ittaqun nar, ittaqun nar, walau bi syiqqit tamra, takutlah kalian neraka, takutlah kalian neraka, hindari neraka walaupun dengan sebelah korma Disuruh. Maka kesombongan bukan keikhlasan. Kalau ada yang berkata aku tidak ingin surga dan tidak takut neraka, itu al-kibr, kesombongan dan kesesatan, bukan keikhlasan. Allah juga berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilush shalihati annalahum jannatin tajri min al-adhaar. Beritakan berita gembira. Bagi mereka, mereka yang beriman dan beramal saleh anna jannat bahawa mereka akan mendapatkan jannat surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kullama -sungai. ruziquhu minha min thamaratir qalu dan setiap mereka diberi rezeki mereka berkata hadzal ladzi ruziqna qabl ini yang kita pernah diberi rezeki yang seperti ini wa utu bihi dan mereka diberi sesuatu yang mirip tetapi jauh lebih nikmat sehingga kamu melihat dalam Al-Qur'an disebut apel disebut anggur disebut rumman tetapi barakallahu fiikum berbeda apel yang di dalam jannah dengan apel yang di dunia walaupun namanya atau bentuknya mungkin mutasyabihah tetapi sekali makan dikatakan kenikmatannya terasa akan sekian lama Ikutin firman Azza wa Jalla, Kami wa rahimakum Walahum fiha azwajum mutaharatun wahum fiha Khalidun. Mereka di sana mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, yang selalu dalam keadaan perawan, yang selalu dalam keadaan suci dan sempurna dan memuliakan suami-suami mereka. Ikhwanu minna anzaakumullah kecemburuan di dalam surga dicabut tidak ada rasa kecemburuan antar mereka kaum muslimin rahimani wa sehingga di sana mereka akan mendapatkan dan bertemu dengan keluarganya dan juga mereka akan mendapatkan dari Allah سبحانه و تعالى bidadari bidadari yang dikatakan azwa jumtaharah dan mendapatkan pelayan-pelayan laki-laki yang sangat ganteng yang dikatakan dengan wildanun mukhaladun idraai tahun kalau kau lihat mereka seperti kau melihat mutiara mutiara yang bertebaran. Ingin bilang azkum Allah ini jannah? Buat ahli taatihi Untuk kaum mukminin, Alladina ya'amaluna salihat Orang mukmin yang beramal salih Adapun pun raka untuk ahli ma'asiat Wa ahli ma'asiatih Yadkhul fiha dukulan awaliyan Al-Kuffar Ada ahli ma'asiat yang dimasud oleh Imam Razi Adalah Termasuk di dalamnya orang kafir Yadkhul fiha dukulan awaliyan Tentunya termasuk dalam ahli maksiat adalah orang kafir yang pertama kali. Kalau ahli maksiat itu disusun, yang paling tinggi maksiatnya adalah orang kafir. Wah, ahlul maksi, ahlul kabair, dan pendosa-pendosa yang melakukan dosa-dosa besar terancam dengan ancaman dosa, dengan ancaman adab neraka maka dijuluki atau disebutkan oleh Ahlus Sunnah dengan istilah tahtal al ah. Tahta Masyiatihi subhanahu wa ta'ala di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Man sya'a afa anhu Siapa yang Allah kehendaki, Allah maafkan dia Wa man sya'a azabahu, siapa yang Allah kehendaki Allah adab dia Fayazduk alaihil wa'id nar Maka Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan membuktikan ancamannya dengan neraka barang siapa yang bermaksiat wa may ya'sil laha jahannam siapa yang bermaksiat pada Allah dan rasulnya maka tempatnya adalah neraka jahannam ini ancaman-ancaman Allah tetapi ingat ancaman berbeda dengan janji kalau janji Allah pasti pasti pasti ditepati kalau ancaman Allah, terserah Allah. Kalau Allah ingin mengadab dia sesuai dengan ancamannya, Allah sudah mengancam. Dan Allah laksanakan ancamannya. Tetapi kalau Allah maafkan dia, Allah tidak laksanakan ancamannya, itu bukan ingkar janji. Tetapi itu adalah afun. Maaf dari Allah. Mangfirotun. Ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Allah subhanahu wa ta'ala maha menepati janji Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki sifat afuun Ghafur Maha pengampun Lagi maha penyayang Maha pengampun lagi maha penyayang Maaf Maafkan Sehingga Kalau janji-janji Allah dengan jannah Janji Allah dengan balasan yang baik Janji Allah dengan sekian kenikmatan Maka pas di tepati. Allah la yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak akan ngelesehi janjinya. Tetapi kalau ancaman insya Allah kalau Allah sukai, Allah terapkan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Mengingkari janji sifat jelek. Tapi kalau menelisihi ancaman sifat baik. Nanti kalau engkau begini-begini akan aku azab. Kemudian ketika orang itu berbuat tapi Allah melihat sisi baiknya Amalan salihnya Allah katakan aku maafkan. Kau tidak menepati ancamannya. Itu sifat baik. Dan tersesat kaum Mu'tazilah. Karena mereka menyamakan janji dengan ancaman. Sehingga mereka berkata orang yang pendosa wajib diadab dalam neraka. kekal di dalamnya. Akhirnya kata mereka orang yang pendosa masuk neraka selama-lamanya. Loh terus berarti kafir? Oh enggak bukan kafir. Berarti mumin juga bukan. Itu kata Mu'tazilah. Karena mereka tidak bisa membedakan antara al-wa'ad wal-wa'id. Wa'ad adalah janji, wa'id adalah ancaman. Qala huna illa man rahimallah azza wa'ajal. Makanya Imam al-Razi, Abu Zura'ah al-Razi dan Abu Hatim al-Razi, Imam al-Razian, menyatakan di akhir kalimatnya, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati. Berarti ketika bicara jandah, Dikatakan untuk ahli ta'atihi titik. Tetapi ketika bicara neraka, Untuk ahli maksiatih, Illa man rahima. Adakah kecualian? Untuk ahli maksiat, Kecuali yang dirahmati, Apa maknanya? Ahli maksiat yang dimaafkan oleh Allah. Ahli maksiat yang diampuni oleh Allah SWT. Maka ada pun kemaksiatan-kemaksiatan, Di bawah kehendak Allah tahta, Al-Masyia Insya'a adabahu Wa insya'a ghafaralahu Nasallaha ta'ala Yajalana ma'iyyakum Min ahli jannati na'im Amin Wa an yu'idana wa'iyyakum Min naril jahim Semoga kita dijauhkan dari Api neraka jahim Amin Yang berikutnya Dari akidah ahli sunnah wal jamaah Adalah as-sirat Wa siratu haqun Dan sirat juga haq apa maknanya al-sirat? Al-siratu Qala tabaraka wa ta'ala Wa in minkum Illa wariduha Kana ala rabbika hatman Mekdiya Thumma nunajji alladhin attaqaw Wa nadharun zalimina Fiha jithiya Kata Allah Dalam surat Maryam. Perhatikan kalimatnya Wa in minkum Illa wariduha Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Jadi neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiyah. Itu dari sisi rabbu sebagai keputusan yang harus dilaksanakan. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang zalim di dalamnya. Ikhwanifidina a'azakumullah liat. Kalau bahir ayat ini maknanya seluruh manusia masuk terakhir dulu, kemudian diambil yang mudhakim. Karena kalimatnya wah Inmin kum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ini keputusan Allah yang pasti dilaksanakan. Tummanul jilladina taqawu. Kemudian kami selamatkan al ladina taqaw. Kami selamatkan orang yang takwa Wa nadarabbalimina fiha jitiyah. Jadi kami biarkan orang maulim di dalamnya dimasukkan, lalu diambil. Ternyata tafsirnya tidak demikian. Ketika terjadi perselisihan antara dua sahabat. Salah satunya Ibn Abbas RA. Apakah ini ayat maknanya kita akan masuk semua dalam neraka? Setelah debat-debat-debat. Atau bukan debat lebih bagusnya. Diskusi. Kemudian salah seorang mereka berkata. Kami tidak bicara engkau dan saya. Ia kami juga tidak berbicara tentang kamu dan saya. Kita berbicara bagaimana para Nabi? Artinya para sahabat sendiri merasa, kalau kami masuk neraka, wajar. Kita masih banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi bagaimana dengan para nabi? Masuk-masuk neraka dulu? Kemudian diselamatkan? Nggak mungkin dong. Ternyata Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa masuk tadi warid, hurud, itu bukan masuk dalam neraka. Tetapi melewati neraka. Inilah dalil tentang surat yang dipancangkan di atas neraka. Dan semua manusia pasti akan melewatinya. Wa in mingkum illa waridha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Walaupun orang soleh pernah lewat di atas neraka, melihat neraka, agar mengetahui betapa nikmatnya surga, agar mengetahui betapa nikmatnya keselamatan. Hanya saja. Orang-orang soleh akan lewat di atas surat dalam keadaan cepat kilat. Hanya sekejap mata sudah ada di sana. Sudah menyeberanginya. Di antara mereka ada yang secepat kuda. Kuda yang paling cepat. Di antara mereka ada yang seperti orang berlari. Bahkan ada yang seperti orang berjalan tertatih-tatih. Bahkan di antara mereka ada yang merangka. Bahkan ada di antara mereka yang disambar oleh kalalim kalalib itu seperti cangklong begitu tetapi dari api neraka tersambar dengan api neraka. Qul muslimin rahimani wa Tentunya mereka berjalan sesuai dengan kadar imannya. Adapun mereka-mereka yang paling pertama yang cepat di atasnya adalah mereka-mereka para salihin yang dikatakan wujuhuhum kalqamari lailatul badri wujuh waajah mereka seperti bulan purnama di malam purnama ayat ini berbicara tentang surat dan tentang ubur melewati ala nar melewati neraka Sebab kalau masuk tidak mungkin para rasul, para anbiya, salihin tidak mungkin masuk neraka maka makna ayat ini jelas ada sesuai dengan hadis yang sahih tentang surat yang akan dipancangkan di atas api neraka وَوْرُودِهَا فِي حَقِّ الْكُفَارِ أَنْهُمْ يُدْخُلُونَهَا وَيُخَلَّدُونَ فِيهَا Ada pun masuk atau dikatakan Wurud bagi orang kafir Benar-benar masuk Karena mereka tidak bisa melewatinya Mereka akan disambar dengan kalalim Dan kemudian mereka tersungkur dalamnya Selama lamanya وَالْمُؤْمِنُونَ لَهُمُصُرُ صَوْبُ لَهُمُصُرَاتِ Orang-orang beriman akan dipancangkan pada mereka surat wahwajisrun ala jahannam payamuruna aleh orang-orang kafir tadi masuk dalam neraka sekaligus digiring dalam neraka. Tetapi orang-orang yang mu'min akan disuruh untuk memasuki asyurat atau menjalani di atas jembatan ala jahannam di atas neraka jahannam fayamurruna alaihi ala qadri imanihim wa amalihim mereka akan melewatinya sesuai dengan iman mereka dan sesuai dengan amalan mereka waminhum man yamur kalbarqi di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat albarq kilat wabinhum man yamur karrih di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin wabinhum man yamur ka ajawidul khail wal rukab mereka yang melewatinya seperti ajawidul khail kuda-kuda yang cepat kuda-kuda yang gagah warikab kendaraan-kendaraan wa minhum yahbu habwan di antara mereka ada yang merangkak yahbu habwan merangkak berjalan di atas kaki dan tangannya wa ala janbayis sirat kalalib di antara kanan dan kiri jalan tadi ada kalalib Cangklong-cangklong dari api neraka yang untuk mengambil kayak yang mengambil sampah ada tiga apa namanya bahasa Indonesia aja yang mudah mudahan tempat cangklong kaitan. ya ada kaitan kaitan Tahtiful Rusad bi a'malihim. akan menyambar dan mengait para usat ahli-ahli maqsir di dalamnya. Dan juga orang-orang kafir yadkhuluna jahannama duna an yamurru ala sirat. Ada pun orang-orang kafir akan memasuki neraka tanpa melewati sirat langsung. Disebutkan orang-orang kafir akan digiring ke dalam neraka. Ila jahannama zumara. Wasiqalladina kafaru ila jahannam zumara. Ada pun orang kafir digiring ke dalam neraka jahannam. Tapi orang beriman melewati neraka untuk masuk dalam jannah. Di atas as-sirat. Was-siratu waradha fil haji. Sedangkan sirat disebutkan dalam hadis. Hadisnya dari Abu Hurairah r.a. Dan juga dari sahabat Abu Sa'idin al-Qudri. Dan juga dari sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan dari satu sahabat, dari beberapa sahabat. Wa al-sarul ahadis fil sahihahiy dan kebanyakan hadis-hadisnya di dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Artinya hadis-hadis yang sahih. Tada hadat an surat wa an murur al mu'minin alaih. Berbicara tentang surat dan berbicara tentang lewatnya kaum mu'minin waktu lafuhum fil murur alaihi fil surati wal buqi. Dibicarakan dalam hadis-hadis tersebut lewatnya manusia di atas surat. Dari sisi surahnya, kecepatannya atau al albut kelambatannya. Nasehulillahillah Taala ayat wa iyaqum minna jin. Kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dan kalian termasuk yang selamat berjalan di atas surat. Hada yuatta yuati Allahul muminin inda muruhim amil Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada orang-orang mukmin nanti ketika melewati surat Allah berikan cahaya. Masing-masing cahaya sesuai dengan kadar imannya. ala Alakadri imanihim wa'amalihim. Yastamirruha dan nur. Dan cahaya itu terus-menerus ada mengiringinya. Maka orang-orang beriman tenang dengan cahaya. Yang imannya lemah, cahayanya redup. Sampai yang paling sedikit hanya di ujung kakinya. Dia melihat cahaya. Kemudian dia berjalan tertatih-tatih perlahan lahan Bahkan ada yang punya cahaya sangat kecil Dan kadang padam Kadang nyala Kadang padam kadang nyala Yang memiliki penyakit nifak Maka orang-orang munafik akan berkata Unduruna Naktabis min nurikum Tunggu kami Kami ingin memanfaatkan cahaya kalian Ini bukan ada orang beriman Mereka berkata Unduruna Unduru bermakna, Tunggu Tunggulah kami Naktabis Min Nuri Kami Ingin mendapatkan Cahaya Kalian Ini Munafik. Wa Amal Munafiqun, Fahu Menyuluh Nafsurat, Wa Ma'hum Nurud Hatta Ida Tawassatul Surat At Fa Allah. Dia tadinya punya cahaya, tapi ketika di tengah sirat padam cahayanya. At Fa Allahu Nur Allah padamkan cahaya para munafikin Sebagaimana Allah Swt telah gambarkan dalam Surat Al Hajid. Yoma tera al-mu'minin wal-mu'minat yasa nurohum baina idhim wa baiymanihim bishraqum al-yoma jannahu tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha kata Allah hari dimana kau lihat orang-orang beriman berupaya berjalan dengan cahaya أيدهم, di depan mereka Wahai imanim dan di kanan mereka ada cahaya terang benderang. Bishrakumul yaum. Kebirallah kalian hari ini kata Allah. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalijanafia -sungai. kekal di dalamnya selama-lamanya. Dari kahwal fauzul Inilah kemenangan yang besar. Kemudian ayat berikutnya. Wa yaitu hari ketika para munafiqin wal munafiqat, munafikin wal mudafiqat munafikin laki-laki munafikin perempuan mereka berkata pada orang yang beriman unzuruna tubukami naqtabis min nurikum kami akan memanfaatkan nur kalian cahaya kalian apakah orang beriman fī la rji'ū warā'akum faltabṣū dūrā kembalilah kalian cari cahaya kalian sendiri disuruh untuk kembali mencari cahaya mereka tadinya punya cahaya kecil ketika diter padam kata orang beriman kembali kalian cari cahaya kalian waḍuriba baynahum bisūrid lahu bābun bāqihi fīhir raḥbah Wadhahiruhu biqibalihi al'adab. Kemudian terpisahlah mereka, orang beriman dengan orang munafikin yang tertinggal. Faudriba bainahum bisur, maka dipisahkan dengan satu pagar yang batinuhu bihir rahmah, yang dalamnya rahmat, tetapi zahiruhu biqibalihi al'adab, tetapi dibaliknya adalah azab. Jadi di hadapan orang beriman dia نعمه sebagai rahmat tetapi kepada mereka para munafikin azab فهذا النور الذي يؤتاه المؤمنون هو النور الذي يعطوا عند عبورهم الصراط cahaya dalam ayat ini adalah cahaya yang diberikan kepada mereka ketika mereka melawat melewati sirat اخوذي Manawarahu, manuru, middle jebal. Di antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung. Jadi sekitar mereka semuanya cahaya. Fi sebagaimana fi maqdimah hadi. Bagaimana sebutkan dalam beberapa hadi? Wabidhum Di antara mereka ada yang cahayanya seperti uh, tahun atau seperti pohon korma. Wabidhum Menuruh kami seluruh jenal kaim. Ada pula yang cahayanya seperti orang yang tegak. Ada yang seperti pohon korma. Ada yang seperti orang yang berdiri tegak. Wamilhu menuruh ala ibhami. Di antara mereka ada yang cahayanya di ujung kakinya. Ta'arat yutfa kadang mati pada muqro' ala kadar amalehi. Kadang nyala, kadang mati sesuai dengan kadar amalnya. Pada Allah minat takzir wal ajes maka kita berlindung pada Allah SWT dari taksir, kelalaian dalam beramal saleh. Kita berlindung pada Allah jangan sampai kita ajes lemah tidak beramal dengan amalan saleh, wal kasal kita berlindung dari kemalasan untuk beramal saleh. Alladi huwa ma'nu ahlihii ma'al asabis syadid kita berlindung pada Allah kepada Allah taala dari yang demikian karena itu akan menjadikan cahaya kita yang hari kiamat semakin pudar semakin pudar semakin redup semakin redup naudzubillah بذلك Allahu taala ala bissawab wa sallallahu Muhammadin ala alihi wa ashabihi wa sallam subhanakallahumma bihadik asyhadu allahi ilaha illa anta wa atuubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh